és nem hívnád segítségül az inkvizíciót sem. Ezzel a köpenyem alá nyúltam, és egy hosszú, kétélű kardot húztam elő. Keresztvasána, salva me ex ore Menj Mencs meg engem az oroszlán torkából feliratált, jól kibehető betűkkel.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 Hogy jutottál hozzá? kérdezte, hiszen a látám aljára rejtettem. Nos, még te a templomban ájtatoskodtál, mondtam könnyedén. Addig én besorrantam ide, is megkerestem. Arccátanság! dühöngött próbálva megőrizni maradék tekintéjét. Igen, bevallom, elkövettem egy kis bűnt, hogy leleplezhessek egy sokkal nagyobbat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 és mágján a helyed. Én nem eretnek vagyok, szólaltam meg vésziósó hangon, hanem Leopold szelleme. Az apát úgy nézett rám, mint egy őrültre. Elment az eset, ránculta a homlokát, talán Annál is bolondabb vagy, mint hittem, mielőtt azonban újból megszólalhatott volna, széles mozdulattal ledobtam magamról pálos rendi csuhámat. A hófehér ruha nemű alatt egy hasonlóan fehér, ám jócskán megtépázott, gyűrött általvetőt viseltem, mell részén nagy égővörös keresztel.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 Aztán minden elcsendesedett. Sig transit glória Mondi. Így tűnik el a világ dicsősége.